ze národů jemůž je hospodin Bohem, lidu jejž si zvolil za dědictví. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě. Je to uprostřed prázdný a je to zároveň desátá neděli po trojici. A v tuto neděli si církev připomíná vlastně smutnou událost zničených chrámů v Jeruzalémě a v židovských obcích na celém světě se přibližně v této letní době si připomíná dne, devátý den měsíce a v a to je datum stejné události. V Jeruzalémskému chrámu zbylo od roku 70 po Kristu jen jediná zet. Zet nářskou. My si jako křesťany v tuto neděli připomínáme také svůj vztah k lidu Izrael. Izrael není nějaká Jedna národnost mezi mnohými jinými, ale Izrael je předmětem víry naší. Boží lid totiž není nic, co se vznáší na oblacích, ale je pevně zakotven na země právě zde v Izraeli. A naše víra má kořeny v Izraele. Křesťany nevěří v jiného Boha. Křesťanství bez Izraele neexistuje Křesťany jsou prostě jako Židé, jako Židé bez chrámu. Přijali jsme od Židů mnoho a mnoho jsme také promárnili. Odplatili jsme zlým, to se ukázalo v dějinách křesťanství a shromaždilo se i velká viná. Vina vůči Židům, vina před Bohem. A i toto si můžeme a máme připomenout dnes. Připomenout si naši hostejnost, naši chybějící lásky. A na začátku, milí bratři, milé sestry, si připomeneme všecko, co nám zde překáží v našem vztahu k Bohu. Všechno čím jsme se od něho oddělili. V pokoře vyzvívejme Boha. Pane, přicházíme k Tobě, nikoli v důvěře ve svou spravedlnost, ale ve tvou velikou dobrotu. Nejsme hodni ani přijmout drobky ze tvého stolu, ale ty jsi stále milostivý a milosrdný pán. Prosíme tě, odpust nám, co nás od tebe odděluje a přijím nás opět, jako otec přijal marnotratného syna a pozval ho k hostině smířený. Tobie, buď díky na věky. Amen. Yeah no. nebeský oč, když si v Abrahamovi vyvolil Izrael za svůj lid. A nás si spolu se všemi lidmi povolal ke spáse skrze Krista. Vyznáváme naši vinu vůči tvému lidu nejprve vyvolenému a prosíme tě spolň brzy slad zaslivení Zachraň nás spolu s celým Izraelem. A dej, abychom chválili tvé milosrdenství skrze Krista našeho Pána. Amen. Posadte se, prosím. Hm. Uslyšte čtení z druhé knihy Mojžíšova. Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož ne, přišli na sinajskou poušť. Vytáhli z refitímu, přišli na sinajskou poušť a utábořili se v poušti. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžiš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: Toto povíš domu Jákobovu a uznáš synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na olných křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, Budete mě zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba že má celá země. Budete mít královstvím kněžným, pronáradem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraeli. Svít se noham výměst slovo tvé a světlo z té mě. Hallelujah. We' oh, so o mě zapsal u Lukáše v 19. kapitoli postaven. Když už byli blízko a u město, dal se Ježíš nad ním do pláče a řekl, kdyby poznal v tento den i ty, co vede v pokoji, avšak je to skryto tvým očím, Přijdou na tebe nikdy kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a setnou tě ze všech stran. Srovnají tě ze země a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kám na, na kamení, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim, je psáno, můj dům bude do mé modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lubiču. Každý den učil ve Vele Velekměři však a zákonici i přední mužové zlidu usilovali o to, aby jej zahobili, ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu vysel na rtech. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. A vratře a na Evangelium odpovídáme vyznáním naše víry. Děláme to písně 343. Svou víru v nám. Pratří mě sestry, tak to běží ve světě. Čteme o události, které v historii není nijak mimořádně. Jsou to události, které z pohledu Ježíše jsou v budoucnosti a z pohledu evangelisty Lukáše v minulosti, spustošený města političtí vůdci, kteří nepoznali správnou politu, politiku, hlavní město země, který se snaží zbavit nadvládou vládoucí moci v roce 68 našeho letopočtu. A po dvou letech krvavého boje utrpí Porážku. Město se srovná zemi, nezůstane ani kámen nad, na, kamen, na kamení a všichni obyvatel města, který v tuto chvíli jsou ještě v Jeruzalémě, také ženy a děti, buď jsou zabity nebo prodávají se do otroctví. Jsou to vedoucí vrství města, který vedou lid do propasti. Chtějí využívat správno chvíli, když centrální moc je oslabená, když se právě mění vláda. Chtějí vybojovat vojenský nezávislost země. Ale mýlili se Správná roz, rozhodnutí přijde ve spa, špatné chvíli. Ano, tak to v politice běží. Záleží na správnou chvíli. Nebylo by to nic důležitého, mimořádného po 2000 let, kdyby to bylo nějaké místo, nějaké město a Kdyby ten chrám, který se tady zničí, nebyl jeruzalemský chrám. Ponovat v byl Bible toto místo je pupek světa. V roce 70 našeho lotopočtu to stihne izrael katastrofu. Míčí se úplně zničí se chrám a tím končí všechny. Vyhlídky budoucnosti, všechny mesianské naděje a naděje na mír. Evangelista Lukáš o tom vypráví. A vypráví o tom, že Ježíš to věděl, to tušil, nebo dokonce předpověděl. Kdyby v pravý čas poznal to, co vede k míru, vyvolá, když přichází ke chrámu. On to vidí a on se dá do pláče. A pak Ježíš jde dovnitř. Jde do chrámu a uklízí tam. Stará se o to, aby tento chrám, tento dům boží odpovídá svému určení. Protože tam není to v pořádku. Obchodníci tam měli své stánky, byla to obrovská směrnárna a takové věci tam nepatří. Vždyť církev, vždyť dům boží není hospodářský podnik, ale místo Modlitby. Ježíš obchodníky vyhodí a proto sklízí nenávist vedoucích ve chrámu a ve společnosti. Ovšem také podporu lidu. Ježíš vidí, co přijde. Naše Evangelia, milí bratři, milí sestry, vznikly až kolem 40 let poté. Až po zničení chrámu. Až poté porá, po té krvavé porážce. Je to období jedné generace. Možná to srovnáváme dneska, když se díváme do budoucnosti, když naše Prognostici pro nám předpovídají špatnou budoucnost. Dalo se tehdy počítat s touto katastrofou? Když se díváme na nějaký obvyklý dům, který je třeba starý, tak můžeme to zkusit zjistit. Jestli třeba ten dům už má... Nějaké praskliny. Já jsem jednou bydlel v takovém domě a na sousední pacely byla nějaká obrovská stavba, tři patry do země dolů a šest patr nahoru. A umíte se představit, že v našem starém domě se ukázaly praskliny. Tak co udělat? Zavolali jsme statiku. Nestačí se dívat na fasádu doma, domů, ale je potřeba se dívat na to, co se děje za fasádou. Jak je to s lidem? O lidem to také moc často nevidíte, co se děje za fasádou. Může to vypadat docela hezky zvenku, příjemný lidi. A oni starají se o to, aby to vypadalo hezky. Ale pak to se ukázalo, že to manželství už dávno rozpadlo. No a jako je to v, jak je to v církvi? Já myslím teď ne na naši budovu, ale myslím na církev jako instituci. V Německu pracuje spousta sociologů, sociologů jako statici, aby zjistili stav církvy a kdo třeba je spokojen a kdo ne, kdo brzy vystupuje z církvy. Spousta poradci zkusí zjistit, jaké jsou vyhlídky církve. Ale proti tomu dá se zamítnout, že. Ten Herodil, Herodesův chrám v Jeruzalémě tehdy za doby Ježíšovi, ten byl kvetoucí podnik, Ani náznak krize. A vlastně se to kolem roku set řeklo také o církvi. Podívejte se do Říma, jak se tam staví nádherný nový Peterský chrám z peněz z odpustu. Tak nejenom reformace nás učí být opatrně s tím, jaké jsou ty výhledky. Bylo to tehdy pro lidi poznat, co se bude dít, co Ježíš jim řekl, ale hlavně tady nejde ani o to, co lidi viděli v budoucnosti, ale že Ježíš dá ještě něco jiného. Ježíš se dal do pláče. On byl z toho, co tam viděl v současnosti a v, budouc v budoucnosti, nešťastný, smutný, plakal. Co viděl v chrámě? Viděl ve chrámě nikoli v budovu s prasklinami. neviděl tam nějaký podnik v krizi, ale viděl tam místo modlitby, místo, kde lidi se potkávají s pohem. A Ježíš šel do toho chrámu, neutekl, nedistancoval se z toho chrámu, ale šel dovnitř a druhá polovina toho našeho čtení nám líbí, jak tam Ježíš s dvěma citáty z Bibli vyhání obchodníky a směnámnici. Můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali douke lupičů cituje Ježíš proroky. A Ježíš tam zůstane. A Ježíš tam učil každý den ve chrámě, v domě, modlitby a setkávání s Bohem. Když jsem tento příběh slyšel poprvé jako dítě, tak jsem Dostal k tomu nějaké ilustrace v nějaké dětské bibli. Tam Ježíš vystupuje s a násilím, násilím uklízí chrám. Tady v té zprávě Lukášově ani náznak toho není. Ne, bytšem, ale z bibli vyhání obchodníky. Připomíná proroka Jeremiáše, který říká, že je to chrám. To nedává vám právo si dělat, co chcete, ale chrám znamená i odpovědnost. A právě do toho chrámu chce přijít Bůh. Bůh chce navštěvit svůj lid. Ano, Bůh chce navštěvit svůj lid a tam najde prázdný chrám. Chrám přece není prázdný. ne. Je úplně přeplněný. přeplněný kněži a obchodníky, ale svůj původní smysl ustratil, Svůj určený, aby byl příbytkem božím na země. A v tom selhal. Má být znamený nejenom pro Izrael, ale pro všechny národy. Všechny národy říkají proro, proroci na konci času přichází do toho sionské, do té sionské hory a poznávají Boží slavu. Ano, Bůh chce návštěvit svůj lid. Zde je správné místo je, zde je správný čas. A ježíš to vidí a pláče. Bratři, měli sestry, zde stojí za toto srovnávat třeba s evangelistou Markem, který historicky k té události zničeného chrámu je blíž. Lukáš převzal celý pašíný příběh od Marka a Marek vzal tu katastrofu židovské války mnohem intenzivněji. A právě s Ježíšovým ukřižováním vidí Marek před znamení této katastrofy. Protože Izrael odmítl Ježíše jako Mesiáše, protože Izrael odsuzoval ho. Proto musí ztroskotat tento pokus o osvobození proto musí tak strašně dopadnout židovská válka. No a v tom Lukášově vyprávění zdá se, že poradí, poradí je úplně obrácený. Poté, co Ježíš plakal o Izraeli, poté, co Ježíš předpovídal konec Izraeli, Jde do chrámu a začíná s reformací Božího lidu. Historický příběh té židovské porážky, která vyvolal v Ježíše pláč, historický příběh dává podnět k tomu, aby Ježíš vyhnal obchodníky a aby tam místo obchodníků zůstal sám každý den učil v chrámě. Ano, a tímto ani nekončí. Jeruzalémská církev, provotní křesťanská církev se schází v chrámu a už toto je tady vidět, když Ježíš vstupuje do chrámu. A víme, že Lukáš píše ještě tu druhou knihu, ty skutky apostolu Tam se to vyvíje že církev vzniká ve chrámě. Tak není to, tento příběh zřejmě u Lukáše, o nějaké promárněné šanci. Ale je to docela optimisticky. Ježíš tam v chrámě je, a máme dneska církev. To by mohlo nám být náhradu za Izrael, že? Milí bratři, milí sestry, toto je ovšem problém. Tady je nějaký tragicky nedorozuměný křesťanské církvi, který se vedl někdy v historii ke strašným důsledkům. Když křesťany považují církev za náhradu Izraeli, tak jsme na špatné cestě. Co již dělá? s Izraelem. On neříká ne, neodsuzuje ne Izrael. nedistancuje se ani od Izraela, ale přibližuje se, jde do chrámu, jde to vnitř a pláče. To ukazuje jeho empatii. Ježíš není nezúčastněný v tom, ale pláče, protože mu nám záleží na Izraele. Sice církev se stalo nástupkyni Izraeli, to je pravda, ale není oddělená z Izraeli. Ve Skutech apostolu popisuje Lukáš, jak křesťany se začínají scházet v chrámě a z Jeruzalémě se rozšiřuje nová cesta, jak říkal Lukáš o celém světě. Izrálem je, Izrael je předpokladem toho všeho. Izrael je předpokladem církvy. A jaký to má důsledky? Nebo ptejme se, kde jsme my v tomto příběhu? Jsme tady jako distancovaní pozorovateli? Nebo dovedeme se vcítit do toho děje? Dokážeme s Ježíšem plákat, nebo dáme mu další důvod k zarmutku? Platí to předpověd o skázu i nám? Má to nějaký důvod v našem neposlušnosti, nebo se nás vůbec netýká? Chceme to dělat lépe, než Izrael to udělal? Tyto otázky nám klade tento příběh. Co je tvůj vztah k Božímu lidu? Pro Lukáš je to celkem jasné. Křesťanská církev je dědicem Izraele. Je to nový Izrael, ale právě proto platí pro ní i to, co Ježíš říká o Izraeli. Ježíš je zklamán, smutný, a něvá se plaká, pláče o Izrael, tak my se nepláčeme, nemáme důvod k pláči, ale máme ve své závaznosti z Izraeli máme. Nový Izrael v tomto biblickém pochopení není nějaká Věc, která přichází z nebe, ale má brát vážně historicky Izrael, má brát vážně Izrael i ve svém jeho stroskotáním, protože boží nárok na Izrael platí i vůči nám. A s vyvoleným božím se přenáší na církev také odpovědnost. Tak se ptejme, jestli platí Ježíšová kritika, kde platí doupě lupicu, bo neposlušnost, že nevidíme, co vede k pokojí. Správná chvíli, když Bůh navštěvuje svůj lid, to je právě ta chvíli, když Ježíš v vchází do chrámu. A to je ten okamžik, když Izrael může pocitovat boží přítomnost. I my to můžeme pocitovat. Evangelista Lukáš z toho dělá historický příběh. To má v povahu. On je přece historik a chce nám vyprávět, co se všechno stalo a vypráví nám, jak to dopadlo s Izraelem. Mezi tím ovšem se ta událost relativizuje. Mezidobě už Řím začal spousta nových válek a potlačí spousta jiných povstání. V tom Izrael není jedinečně. Ale přece Lukáš v jednom ohledu vidí události v Izraeli zvlášť, jako jedinečně. Dá se to poznat i v tomto čtení. Ježíš říká: Ve správný čas. Ve správný čas nepoznal si Boží přítomnost. Když Ježíš konstatuje, že Izraelite včas nepoznali, co je ta práva, ta správná politika, to je ta historická věc. Ale když Lukáš říká, že podle Lukáše Ježíšu říká, že ve správný čas, tak v tom okamžiku jde o to, že Bůh návštěvil svůj lid Ježíšem. V Izraeli nejde o nějaké dávné historické době, ale jde o tento pravý čas. Jestli Ježíš dokáže nás vztáhnout do své pláči, do své empatie, že nezůstaneme stát venku, ale vyznáváme i svůj vlastní selhání. Své vlastní jsou lhostejnost. Jestli se přidáme k jeho slzím, k jeho kříži a poznáváme, že Bůh navštívil svůj lid, v tomto případě je to ten správný čas. Ježíš přichází do svého chrámu a každý den tam učil. Thank <laughs> as a na Jižště Krista. Na něm si založil svou círk, kterou si vyvolil z Izraele a všech národů. Zachovával si ji až do dnešního dne a vedeš ji správnou cestou, aby žila ke tvé a zvěstovala na země tvou slávu. Proto, anděli, chváli tvou slávu, klany se ti mocné síly a z k to vyhledí všechny mocnosti. S nimi spojujeme i my naše hlasy a vyznáváme bez přestání. posvěcení, s tého ty přivádíš světlo ze smrti život smlšením slovem. Smlč. Děkuji ti za náš život a za svět, který jsi nám dal. Chválím ti za milost, který si prokazoval Izraeli svému vyvolenému lidu. Za záchranu z Egypta, za dar za sebe země, za tvou věrnost smlouvě, za návrat vyhnanství a za slovo proroku, která platí. Chválíme Tě za Tvého jednodorozeného Syna, který všechna Tvá záslíbení naplnil a ještě naplní. V noci, kdy byl zrazen Tvá chleb, zdál Ti tí díky a dával svých přednikům se slovy. Vezmete a jeste. Toto je moje tělo, které se za Vás vydává. Točíte na mou památku. Podobně zál po večeři tak je kalich. Zdál díky a dává mi jej se slovy, vezmete a pijte z toho všichni, tento kalich je nová slova v mé krvi, která se za vás vylévá na odpuštění hříchu. Točíte, kdykoliv budete pít na mou památku. Proto si, Bože, tímto chlebem a kalichem připomínáme, že tvůj syn se stal člověkem, Připomínáme si i snovu, kterou s námi už zavřel. Narodil se mezi námi, stoloval s a řešníky, vydal svůj život jako oběd Dnes a že vstal za hrobu, vystoupil na nebesa a usedl po tvé pravici. Odtud nám zesílá svatého a životodárného ducha. Očekáváme tou, že my naše vlastně vzkříšení a dovršení světa, až přijde Kristus znovu v kráse a moci a bude s námi slavit slivenou velkou slavnost. Především tě prosíme, sešli nám nyní svého svatého Ducha, aby nás a všichni, kdo sdílejí tento chléb a tento kalich, spojil ve své společenství.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 Ježíše Krista jsme znovu zakoupili takousteri, tvou lásku a blízkost. Zůstan s námi až do konce našich dnů a stále znovu oživuji naše společenství tvým duchem. Dej, abychom ti společně důvěřovali v životě i ve smrti. Tobě buď sláva na věky. Pane, děkujeme ti za to, že s tím si v tomto světě vytvořil znamení pro všechny národy. Znamení za cestu za tebou. Znamení za spravedlnost a mír, znamení, který má svítit před všemi národy a děkujeme ti, že i my o tom víme. I k nám se dostali tvá zástíbení i naší naděje je izrael. Skrz ještě Krista si zrušila hranici a bariéry. Takže i my máme podíl na tvém slovu, podíl na tvé lásce. A prosím tě, aby toto slovo, tato přítomnost. Tvé lásky mohla proniknout. A stále mezi nám nymyt. Dej, abychom byli tvým chrámem, abychom byli naplněni tvým slovem a tvým duchem. A prosíme tě, abychom se nedistancovali od tohoto dědictví. A naopak, abychom cítili se do celou tou dlouhou a těžkou cestou, abychom se přiznali chybám a doufali v tvé odpuštění. Dej, abychom jako přesťany se zvlášť bránili antijudaizmu A dej, abychom byli v solidaritě se Židí na celém světě. prosíme tě za církev. Ty, pane si, se dá dopláčení, ne kvůli sobě, ale kvůli jiným. Plaká jsi i o nás. O tvůj zvor, tvůj církev, tvé větěnci. abychom se dali do toho tánout, abychom se učili empatie a soucit s jinými. Abychom praktikovali solidaritu se všemi potřebnými. Abychom nezapomněli na ty, co potřebují potěšit a uznávat. Tej, aby ta církev nemyslela v první řadě na sebe, ale aby sloužila svědectvím a službou v tvé lásce. A myslíme na všichni, kdo žijí v podmínkách války a násilí, které jsou potlakšený a kterým schází na tě, tě jim. To že tvoje přítomnost, tvoje láska dosahuje všech těchto okamžiků, všech těchto poměrů a chce nás trvalě vysvobodit od hříchu a smutí. Myslíme na truchlící, na ty, kdo postrádají milovaného člověka. Myslíme na rodinu se si k kosovi, rodinu Tuškovu, ty nás spojuješ ve své lásce, která je silnější než smrt, a která každý z nás vyznává jako dítě, jako tvoje dědice, jako tvé společníky. Děkujeme ti a prosíme, abychom v této naději všichni pokročili dál na, na svém životní cestě a dosáhli cíle, Síly, které ty jsi nám už dávno počil a které chceme přijmout ve víře. Tobě buď sláva na věky. Amen. Požehnej vám, Hospodin, a ostříhej vás. Osvět Hospodin tvar svou nad vámi a bud vám milosti. Obrat Hospodin tvar svou k vám a dej vám pokoj. Amen. Tvůj mír ať nás dnes